10. Dwyer közepén egy magasra törő oszlop állt, egyfajta rögtönzött Nelson távolságjelző oszlop. Több tucatnyi nyíl volt rászegezve, minden irányba mutattak, mindegyikre egy-egy helyneve volt felfestve, amelyet valamelyik Dwyeri katona otthonának nevezett. Sydney, Ausztrália, 7223 mérföld, Glasgow, 3654 mérföld. Bridgewater Somerset 3610 mérföld. Aznap reggel, amikor elsétáltam a távolságjelző oszlop mellett, eszembe jutott egy gondolat. Talán oda kellene írnom a saját otthonom. Clarence House 3456 mérföld. Ezen jót nevettem. De nem. Ahogy egyikünk sem akarta felhívni magára a tálibok figyelmét, úgy én sem akartam felhívni magamra az osztaktársaim figyelmét. A fő célom az volt, hogy elvegyűjek köztük. Az egyik nyíl az ágyuk felé mutatott, két hatalmas 105 mm-es ágyuk a nem működő zuhanyzó hátsó részében. Dwyer majdnem minden nap naponta többször is elsütötte ezeket a nagy ágyukat, hatalmas lövedékeket lövöldözött füstös parabolában a tálibálások felé. Az ajtól megállt a vér benned, és megsült az agyad. Egy nap legalább százszor lőttek. Tudtam, hogy életem végéig hallani fogom ennek a hangnak a dörrenéseit, örökké visszhangozni fognak lényem egy részében. Azt sem felejtem el soha, amikor a fegyverek végre elhallgattak, azt az iszonyú mérhetetlen csendet nem lehet elfelejteni.